ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم انني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاة النجا فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت به طائفه منهم فاصبح مكانهم فصبحهم العدو فاهلكهم فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق نغuzoangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na na kosier vile vile na yusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Dugu zangu hutuba yetu ya leo tutaishi na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo kharajahul al imamu al-Bukhari wa Muslim hadithi anaisimulia sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Musa al-Ash'ari Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anapiga mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mwingine alikuwa anafundisha kwa njia ya mifano Na mifano huwa inayakaribisha maana yanaeleweka kwa namna iliyokuwa nyepesi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithia anasema Hakika mfano wangu mimi na yale ambayo nimekuja nayo katika uongofu ni mfano wa mtu ambaye hata qauman amewaendea watu muhadhdharan hali ya kuwa anakusudia kuwatahadharisha na jambo la hatari mbele yao Akawaambia ya kaum Enyi watu wangu Hakika mimi nimeiona jeshi kwa macho yangu linakuja kukuvamieni Wa inni ana an Na mimi kwenu nyinyi ni muonyaji tena muonyaji ambaye 'uriyan Niko uchi Na ibara hii wanaitumia Waarabu katika maneno yao an-nadhirul ni muonyaji ambaye anawapa tahadhari ya hali ya jumno watu wanasema waarabu katika maneno yao kwamba anapokuja mtu kutahadharisha juu ya jambo fulani ikafika wakati akavua nguo yake akawa anaizungusha nguo yake wakati akizungumza ni kuonyesha msistizo wa jambo analoieleza kwa mtume anatuambia katika hadithi hii huyu bwana anawatahadharisha watu anasema ana nadhirul mimi ni muonyaji aliyekuwa uchi fa anjatu jamani chukueni sababu za kuziokoa nafsi zenu hali ni hatari aliposema maneno haya kutangaza uto huu kundi katika wale watu wakamsikiliza wakazielewa na saha zake wakachukua tahadhari wakaondoka mapema sana katika maeneo yao hata adui alipokuja walikuwa ondoka, wakasalimika na uvamizi wa adui lakini kundi la pili katika watu wale waliosikia maonyo hayo hawakujali wakayaona ni maneno ya kawaida tu hawakuzingatia uonyaji wake wakabakia katika maeneo yao fasabbahumul adu adui akawavamia mapema sana alfajiri akawaangamiza na kuwateketeza baada ya kupiga mfano huu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akasema huu ndiyo mfano ambao wa yule atakayenitii katika yale niliokuja nayo na yule aliyeamua kuyakazibisha yale iliyo kuja nayo vile watakavyosalimika na kuokoka wale waliomsikiliza mtume sallallahu Alaihi wasallam katika nasaha zake na maonyo yake vile watakavyosalimika na kuangamia kadhalika upande mwingine ni wale waliozisikia nasaha za mtume sallallahu alayhi wasallam wakazichukulia ni za kawaida hawakuzipa thamani yake vile walivyoangamia hao walivyo, waliovamiwa na adui ndivyo watakavyoangamia wale ambao ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wa sallam umewafikia wakausikia wakayaona ni maneno ya kawaida wakaendelea na mfumo na utaratibu wa maisha yao ndugu zangu katika iman anatubainishia mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama katika hadithi hii anna a'dham asbaba alhalak kwa sababu ambayo ni kubwa miongoni mwa sababu za watu kuangamia halakul fardi wal mujtamaa wa mtu mmoja mmoja lakini vile vile kuangamia kwa jamii nzima sababu kubwa ni kule kukhalifu maamrisho aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala katika surati an-nur aya ya tatu anatwambia falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah yusibahum adhabun alim wachukwu tahadhari alladhina yukhalifuna an amri walewa na akunda kinyume na amri maelekezo mafundisho miongozo ya mtume sallallahu alayhi Waslam an tusibahum fitna isije kuwasibu mitihani katika maisha yao katika familia zao katika biashara zao katika maisha yao kwa ujumla antusiba humfitna au yusiba humadhabun alim au ikaja kuwasibu adhabu yenye kuumiza ambayo hii itakuwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislam haya ni maneno ya Allah yanayotuelekeza kumsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyazingatia maelekezo yake amri yake, na makatazo yake na kwamba yeyote atakayekwenda kinyume nayo ametengeneza sababu za maangamivu amejitengenezea sababu za matatizo wa maadrak yawezekana matatizo unayoyapitia wewe kama wewe kila mmoja katika sisi mmoja mmoja lakini kadhalika matatizo tunayoyaona katika jamii Yawezekana ni ule ugonjwa tulionao wa kuwa mbali na maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih. hadhari tahadhari wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitna isije kuwasibu fitna mitihani katika dunia yao au yusibahum ma'adhabun alim au ikaja kuwasibu adhabu yenye kuumiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimun ndugu zangu katika iman almuslim an-nasihu li nafsihi muislam mwenye kuionea huruma nafsi yake muislam mwenye kutafuta salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala idha ja'ahu amrun min Allah, wa amrun min ar al sallallahu alayhi wa sallam istajaba wa Muslim anayejihurumia anaoonea huruma nafsi yake na anataka salama na Allah ni yule ambaye linapokuja agizo la Allah inapokuja agizo la Mtume sallallahu alayhi wasallam istajaba wa mtathal anaitika maelekezo na anakuwa ni mwenye kutekeleza na hii ndio sifa ya waumini aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ahzab aya 36 anasema Allah Tabarak wa Taala wa ma kana li mu'minin wala mu'mina. haiwi haitakikani kwa mu'mini mwanaume wala mu'minatin wala mu'mini mwanamke haiwi haitakikani kwa mu'mini wa kike na mu'mini wa kiume Idza qadallahu wa rasuluhu amra Pindi Allah na mtume wake wanapohukumu jambo ayyakuna lahumul khiyaratun min amrihim haiwi kwao na wao wawe na khiari bali wajibu wao ni sami'na wa ata'na tumesikia na tumetii la wetu hii ndio sifa ya waumini Dugu zangu islam, kullu man da'a Allah Yeyote mwenye kuwa na madai ya kumpenda Allah na madai ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa leisa ala tariqati Rasulillah hali ya kuwa hayupo katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fa da'awatuhu kadhiba madai yake ni ya uongo Yeyote anayedai kumpenda Allah na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yuko kinyume na njia na mafundisho na maelekezo ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam madai yake hayo yanakuwa ni ya uongo Ndugu zangu wa Islam kuzua katika dini manake kuacha maelekezo ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam tafsiri yake unakuwa na maelekezo yako mengine unakuwa na utaratibu wako mwingine na huo ndio unaitwa uzushi katika dini Sasa jambo la kuzua katika dini ndugu zangu ni katika matendo yaliyokuwa machafu, ni katika amali zilizokuwa mbaya baada ya kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhambi mbaya inayofuata ni kuzua katika dini. Dugu zangu waislamu, katika madhara ya kuzua katika dini ni sababu ya kutokukubaliwa amali ya mtu. Mama Aisha Allahu ta'ala anha ana maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun atakayetenda amali yoyote ibada jambo analifanya akitaraji kupata malipo kwa Allah hali ya kuwa jambo hilo halina maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo atarejeshiwa mwenyewe kwa maana halina malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala zangu katika imani kuzua katika dini bida ni mbaya kuliko masia na kuliko madhambi wanawazuoni wanatuambia kwa nini bida ni mbaya kuliko madhambi mengine kuliko maasi mengine kwa sababu sahibu bid'ah yule mtu mwenye kuzua jambo katika dini na kulinasibisha na dini anafanya akidhani anajikurubisha kwa Allah Kwayo, kwa hiyo haitarajiwi kwamba ataacha Anafanya akiamini anapata ujira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini anayefanya madhambi anayefanya maasi anajua kwamba jambo hili analifanya ni haram kwa hiyo ataliacha na atarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutubu tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika tauhidi na sunna Allah Jalla waala Ala atujalie ni wale ambao وانا امشي كاتكا ماااليكهزو يا متوم صلى الله عليه واله وسلم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه أما بعد Dugo Islam Tunafahamu ya kwamba tupo katika mwaka mpya wa Hijiria Leo ni tarehe tisa ya mwezi wa Muharram mwaka 1447 Huu ni mwaka mpya wa Kiislamu Tuko ndani ya mwezi miongoni mwa miezi mitukufu mwezi wa Muharram Mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua akautukuza wa rabbuka yakhluqu ma yasha, wa yakhtar Allah naumba apendavyo na anachagua apendavyo Kauchagua mwezi wa Muharram wa kaufanya ni mwezi bora Lakini ndani ya mwezi wa Muharram pana masiku ambayo Mtume sallallahu الله عليه وسلم ametufundisha ubora wake na thamani yake ndani ya mwezi wa Muharram pana siku inaitwa Ashura. ambayo siku hii ni kesho yaumu yaumusabt siku ya jumamosi. leo ni tarehe tisa ya mwezi Muharram na kesho ni tarehe yaumu yaumushura ndugu zangu waislam katika kumalizia hutuba yangu napenda kutahadharisha na kutanabaisha, kuhusiana na hii siku ya Ashura siku ambayo waislam au watu wamegawanyika katika makundi makuu matatu Kundi la kwanza ni kundi ambalo wameifanya يوم عاشوراء يوم wa واكل وشرب كانه yaumu عيد wameifanya ni siku ya kusherehekea wakala vizuri wakavaa vizuri wakafurahi siku ya tarehe kumi ya mwezi wa Muharram hili ni kundi na kundi hili wanafanya munkari uliokuwa mkubwa wayatashabahuna bilyahudi bifu'latihim hathi jambo hili au kitendo hiki cha kuufanya Tarehe kumi ya mwezi wa Muharram ni siku ya kusherehekea na kufurahi ni matendo ya mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Madina aliwakuta mayahudi wa Madina tarehe kumi ya mwezi wa Muharram wakifurahi na kusherehekea, wakala vizuri, wakadha vizuri. Mtume akawauliza kuhusiana na jambo lao hili. Wakamwambia, "Hii ni siku ambayo Allah alimuokoa Musa na watu wake na kumwangamiza Firauni na watu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sisi tuna haki na Musa zaidi kuliko nyinyi Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha sisi waislamu wafasi wake tufunge siku ya tarehe kumi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha fadila na thamani ya kufunga siku hii ya tarehe kumi pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam funga ya ashura, ahtasibu ala Allah nataraji kwa Allah iwe ni kafara na msamaha wa madhambi ya mwaka uliopita haya ndiyo mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo anavyotakiwa kufanya muislam mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini kundi la pili alladhina ja'alu yawma ashura, يوم حزن وبكاء وضرب صدورهم وخدودهم وظهورهم ويوم إسالۃ الدماء ويوم الإشراك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى وهذه صنائع الرافضه اخزاهم الله كوني لا بي كحصينا يوم عاشوراء نكوني امبالو wameifanya tarehe kumi ya mwezi wa Muharram ni siku ya huzuni ni siku ya maombolezi ni siku ya kujipiga vifua na migongo yao na vitu vikali wakamwaga damu bali wameifanya ni siku ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru kaifa zalik Haithu ghalaw fi ali baiti sallallahu alayhi wa wamefanya ghuluu wamepetuka mipaka kwa watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakaifanya yaumul ashura ni siku ya huzuni na maombolezo kwa sababu eti ya kifo cha mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tunawaona mabarabarani wakiimba nyimbo za maombolezi wakijipiga kwa vitu vyenye ncha kali na kumwaga damu wakaifanya ni siku ya huzuni wakaifanya ni siku ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala haithu yad'una man la yud'a wana waomba na kurudi kwao wale ambao hawatakii kuombwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya kuomba wanamshirikisha Allah katika ibada ya kuchinja wanamshirikisha Allah katika ibada ya kuweka nadhiri katika mambo ambayo maanza Allahu biha min sultan mambo haya sio katika dini ya uislamu mambo haya hayana dalili lau ingelikuwa ni khairi angefutundisha mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hakuondoka duniani ila dini imekamilika bali mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara katika hutuba zake akisisitiza na kutufundisha khaira hadi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mwongozo ulio bora ni mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwongozo mwingine usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallama haufai wala hautambuliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu yangu muislamu chukua tahadhari usiwe katika kundi la kwanza kadhalika usiwe katika kundi la pili Kundi la kwanza ni wale ambao wamejishabihisha na mayahudi kwa kuifanya ya ashura ni siku ya kufurahi na kusherehekea. Ni siku ya kula vizuri na kuvaa vizuri. Kalla hajatufundisha hivu Mtume sallallahu alaihi Lakini kundi la pili ni wale ambao wameifanya ya ashura ni siku ya huzuni. Ni siku ya kumkufuru na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ahlus sunnah Allah kawaongoza ahlusunnah waljamaa katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ametufundisha nini tufanye yaumushura tufunge. Pale aliposema siamu yaumiyashura ahtasibu ala Allah ayukaffira sanatal madhiya au kama alisalatu wasallam. Siku ya Ashura funga ya siku ya Ashura na taraji kwa Allah yule atakayefunga imanan wa Allah atamsamehe madhambi ya mwaka mzima uliopita. Huu ndiyo muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dugu zangu sisi ni waislamu. Tuchukue tahadhari kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maadamu sisi ni waislamu ni wafuasi wa Mtume tutosheke na turidhike na muongozo aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi wajibu wetu ni kutii na kufuata na sio vinginevyo. Wama arsalna min rasulil illa liutaa bi idhnillah. Allah anasema hivyo. Hatukumtuma mtume ila afuo na kutiiwa kwa agizo la Allah. Allah ndiyo katuagiza tumtii mtume. Na maelekezo ya mtume ni kufunga wala sio kusherehekea wala siyo kuomboleza tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala atujalie tubaki na tudhibiti katika uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a w arinal batila batilan warzuqna jinaba allahumma habib ilayna al iman w zayyinhu fi qulubina w karih اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله